Hoofstuk 186 Vergoedingsgeskink van die seensiekstes vir vader Serenius, in voordrag oor die weese en vorm van die aarde, die bevestiging dier die kind Yahshua. Die oudste van die drie jong seens het nou na Serenius toe gegaan en aan hom gesê, Vader Serenius, Koeirinus, omdat die ons oor soveel dinge uitgevraai het en ons ee geen enkele antwoordskulde geblaai het nie, en jy daardier groot vreegte van ons beleef het, sou jy vir jy liefde en sorg vir ons ook nie, en klein vergoedingsgeskink van my wou anneem nie? Sirenes het oor jy die vraag geglimlach en aan die seen gesê, my liewe siekstes, jou voorstel is baie verjegend en lief, maar jy moet die voorwerp wat jy my wil gee, eers van naderby, naderby beskryf, dan syl ek jylle almal dadelijk kan sê, of ek dit kan anneem, al dan nie. Daarop het die sien geantwoord, O, vader Serenius Quirinus, dit is geen voorwerp wat ons u ten geskenk wil en kan gee nie, maar een nieuwe wetenskap waarvan u tot nou toesekelik geen idee gehad het nie. Toe Serenius dit van siekstes verneem, het hy aan hom gesê, luister my liewe siekstes, as dit so met die saak gesteld is, dan mag jy my gees soveel jy maar wil, en ek sal alles met die grootste bereidwilligheid aanneem. Na hierdie uitlating van Sireneus sê die Seen, nou dan, as jy vader Sireneus Quirinus dit goed vind, luister dan aan my. Jy het tot nou toe nog nooit in waarheid gehoor, hoe ons aarde daar uitzien en wat er gesteld sy het nie. Wat denk jy wat die gestalte het sy, die groot aarde wat ons almal dra en voed dier die barmhartigheid van Elohim in haar? En Sirenius was verbaas oor hierdie vraag en het nie geweet wat hy daarop moes sê nie. Eers na, Rikkie, sê hy aan die seen, luister jong seen, jou vraag bring my in groot verleendheid, want ek kan jou daarop geen duidelike antwoord gee nie. Ons het wel allerlei vermoedens oor die weese van die aarde, maar as dit om een vaststaande waarheid gaan, dan kan een mens nie met vermoedens voor dag kom nie. Spreek jy dis nou maar jyltemaal alleen, dan sal ek, na jou sal ek na jou luister en na jou beskrywing beoordeel. Nou het die jong sien op 'n wenk van Joosef die huis ingehaard loop, en baie versigtig die aardbol, wat die kynkie die nacht van tevore, vanweer die maandsverduistering, uit die pampelmoes geskape het gebring. Toe sy reenees hierdie product sien, het hem verwonder en gesê, Ja, maar wat is dit dan? Is dit ook die onde, veronderstelde geskenk? Die het so pas toch gesê, dat die geskenk geen voorwerp sal wees nie, maar alleen een wetenskapelike uiteenzetting maar die ding hier is toch maar net ‘n voorwerp en geen wetenskapelikheid, setting nie? Maar die sien sê, liewe vader Sireneus Quirinus, dit is wel waar, maar hier die voorwerp kan ek nie as ‘n geskenk gee nie, oma dit nie myne is nie, maar dit is hier nodig, sou hy my wou verstaan. Nou hy die sien begin om soos ‘n professor met behulp van die aardbol die wees van die aarde te verklaar en wel met so degelijkheid dat Dit serienius in die grootste verbasing gebring het. En toe die jong seun klaar was, het die kindtjie aan serienius gesê: "So is dit, maar sodat jy in aandenking hiervan sal hê, sal hierdie klein aarde ook joune wees, totdat jou eens in myryk 'n groter een ten deel sal val."